Корній оповідав Марії про далекі краї, де сонце просто над головою іде тепер літо. Літо на Різдво? Так, Марії, є такі краї. Різдво мав би пекти мороз, а воно смажить сонце, цвітуть дерева і співають птахи. Боже, який дивний і великий світ! А ти думала, малий? Світ дуже великий, у світі... Дерева різні, у нас дуби, яблуні, липи, там пальми, банани, люди там чорні. Є, Марія, різні люди, а там чорні. Дикі звірі там страшніші від наших. Там жи є лев, жи великий гад, там птахи барвисті і великі. От які є, Марія, країни. Марія думає. А море страшне, мабуть, море. О, Марії, море страшне, але гарне. Сонце заходить і бачиш щітко його злиття з водою. Вітер повіє, підніме хвилю, жбурне нею в просторі і покотить до самого краю. На березі скелі з граніту, високі скелі, сильні. Вдарить хвиля об скелю і розсиплеться, вдарить ще і знову розсиплеться. Хвилі ж як наша гора. Ой Боженьку. Так, а ще є краї холодні, льодові, бував і там. Сонце так низько пливе над землею, завжди червоне і завжди сердите. А прийде зима і зовсім сховається. На одну ніч корнію ні, Маріє, не на одну, а на багато ночей і на багато днів. А як же є? Хм. Як є? Темно? Темно на землі, а присвічує інше світло. Там мудрий бог поставив інше світло. Барвне, як веселка, і воно світить. І там також люди? І там люди, скрізь люди. Б'ють дикого водяного звіра, вдягаються у шкіри. Там гори все з льоду. Море, вода, а на воді пливе гора. Такої у нас немає. Висока гора. Як у Межигір'ю? Де там? Вища. Як у стовпці? Більша, у нас нема таких гір. Вони плавають по воді, сходяться і розходяться. Часом вітер попхне одну на другу, вдаряться і розіб'ються. Ті гори? Певно, а що ж? Корній, і ти все то бачив, а я, знаєш, догадувалася, догадувалося, що ти стільки бачив... От і моя правда, бач, іноді людина не розуміє чогось, а серце каже, роби так і так, ідеш і робиш. Коли б ти знав, як я любила тебе, от цього ніяк правдиво не розкажеш. Що не скажи – мало. Не можна, Корнію, розказати любові. Понимаю, думаєш, я не любив. І ти любив, Корнію? Любив ти? Я думала, що ти любив, думала, так і Бог думала. Раз прийшов ти на відпустку, йшов переді мною, не оглядаєшся. Дівчина з тобою, йду ззаду, болію і думаю, а все-таки ти мене любиш. Коли б ти був добрим. Матрос <кхм> не смій бути добрим. Не смій, Марія, от що. А ти ж. Ти ж матрос? Я землероб, понімаєш? Земля ніжить, а море гартує. Це вогонь і вода, от воно як. В морі гинуть люди на кожному кроці. На кожному кроці море каже тобі. Ти є ніщо людино, в порівнянні зі мною. Стань тільки на поверхню мою і порузниш. А подивися земля. Чим сильніше станеш, тим певніший. Земля і море, так воно. І ти любив мене? Хм, зрозуміло, як звір. Іноді думав, піду із-за душу. Тебе і його думав. Гад він, знищу. Ах, їдять його комарі, думаєш, вб'єш на Сибір. Пустяк внімає і так терпів, поки матросом чувся, поки море в очах мерехтіло. Товариші твої зійдуться і регочуть, оповідають про бабів. І думав я: така і Марія, сьогодні моя, завтра чортова. І тепер що думаєш, Корнію? Дівчина від землі не може бути така. Не знав. Дівчина від землі – це віра. Дівчина моря – зрада. Діти, засовалася в запічку стара. Спати пора. Заспіває півені на всеношну. Спіть. Марія прокидається. Коли нею колисті її дитина. Марія усміхається. Стара сказала їм діти. А вона ж мати, і він батько. А може і направду діти? Будемо спати. Умостилися. І замовкли. Лампадка перед образами горить далі. У таку ніч не можна гасити світла. Всі казки розповіли і вислухали. А на дворі твориться друга казка. Зійшов місяць. Зійшов великий ясний. Зупинився серед неба. І дивиться на сонне село. Сплять засипані снігом хати. Тихо сплять і дивляться очима, щоб не проспати всеношну. Перший день, другий, третій, все це свята, тиша минула, Загулялося і полилася пісня, коляда. Минули дні, новий рік, ще дні і водохрещі, По селі колодки справляють, корні не останні, Скликав людей і викотились на стіл наливки. Радості було, сміху, музики. По-довгій мовчанці заговорила знов корнієва гармонія. Молодиці приплескували в долоні і дрібно вибивали танці. Дні йдуть далі. Ніхто не спиняє, ніхто не перечить. Місяць міняє місяць, і коли настав осінній, Марія одного вечора сказала «Корнію, матимемо знов малого». «Не добре тобі?» – знизнула плечима. «Ні, Корнію, мені добре, але праця надходить знов. Не могти йому досить робити, а у нас же стільки праці. Що й кажеш, умерти не буде часу?» Хай, «Смійся, вилічила дні і виходить якраз на жнива». «Ну і що ж? Все то родить, земля і ти. Чого ж дивуєшся? «Нічого, жінку, валяй далі так». Земля наша велика, заселяй, засипай людьми, аби лиш люди були, аби лиш не потвори.